Тоді мокрою була не тільки стеля, а й трухлява підлога. Латати діряву бляху я навчився досить швидко. Наквацювавши довкола дірки олійною фарбою, я накладав на неї шмат мішковини, яку просочував тією ж фарбою. Це рятувало. Проте ненадовго. Десь виникала нова дірка, якщо дірку віржавому даху, що був як решето можна назвати новою. «Ми з Іриною та сином займали невелику кімнату, що виходила на веранду. Опалювали її торфом, що нагадував мені степові кізяки. Торф у пічці буржуйці горів швидко, його доводилося підкидати знову і знову. Вночі ми, звичайно, спали, а пічка гасла, отож на ранок у відрах замерзала вода. Я почав шукати роботу. Первомайський переконував, що мені слід закінчити університет». Але повоєнне життя було надзвичайно важким, а моя сім'я не могла сподіватися на інший прожиток, окрім моїх майбутніх заробітків. Студентська стипендія була для цього надто мізерна. Первомайський, звичайно, і тут намагався мені допомогти. Зателефонував до газети «Радянська Україна» і попросив випробувати мене в жанрі нарису. Секретар редакції Шушурін послав мене на Ірпінський цигляний завод. Треба сказати, що знання мови я відновив доволі швидко, отож нарис про ірпінську цегельню був написаний принаймні грамотно. А ще пригадую, що в ньому була детально описана тяжка праця українських жінок, котрі ганяли тачки з цеглою по настелених дошках. Я уявив на їхньому місці свою Ірину, і мені стало моторошно. Цей нарис не зберігся, сказати щось певне про його художній якості не можу. Пригадую, що директор цегельні розмовляв у ньому поганою російською мовою. Взагалі кажучи, я описував те, що бачив і чув. Шушурін повернув мені нарис і в прийомі на роботу відмовив. Я вже й зовсім занепав духом, і коли б не Семен Журахович, який працював у тій же газеті нарисовцем, то більше ніколи не наважився б вступити на редакційний поріг. На відміну від Шушуріна, Семен Михайлович розмовляв зі мною доброзичливо і навіть шанобливо. Він сказав, що нарисі йому подобається, але недрукований бути не може. Дещо розповів мені про принцип соцреалізму та специфіку газетної публіцистики. Журахович був старший від мене років на 15 і добре знав, чому зображені в моєму нарисі стражденні жінки не можуть зацікавити газету. Але він мало знав мене і не наважувався розмовляти з цілковитою відвертістю. Зауважив також, що подавати діалог натуралістично, ламаною російською мовою, також не рекомендується. Якби ж то старші літератори, що багато встигли пізнати і передумати, були зі мною відверті. Але бути такими вони, мабуть, не могли. В ті часи за відкритість душі доводилося розплачуватися концтабором, тобто власним життям. Їздити до Києва мені доводилося поїздом, вщадь набитим голодним Украй з неможеним людям. Хтось віз на продаж в'язанку дров, інший промишляв віниками, у вагонах смерділо потом та старими окопними онучами. Було багато інвалідів, які просили милостиню. Інший одяг, крім військового, на людях траплявся рідко. Я й сам ходив у шанелі офіцерському кітелі. Забившись на третю полицю, писав вірші так, власне, була написана книжечка «З походу», за яку згодом прийняли до спілки письменників. Коли я почав ходити по редакціях із віршами, успіхи мої були кращі, ніж у радянській Україні з нарисом. Тоді чимало письменників працювало в газетах, і вони поставилися до моїх віршів доволі прихильно. Скажімо, Іван Цюпа, який працював заступником відповідального редактора газети «Радянський селянин», Приглянувши вірші, одразу ж потурбувався, щоб мене зарахували до штату редакції. Крім нього, в газеті працювало три молодих письменники. Іван Цинковський, Дмитро Луценко та Володимир Вільний. Усі вони пам'ятали довоєнний київський альманах і мій вірш «Хто підносить келихи озер». Вони прийняли мене до свого кола і усіляко допомагали освоїти газетну справу, якої я, звичайно, не знав. Коли вийшла постанова ЦК про журнали «Звізда» та «Ленінград», редактор газети Сидоренко наказав негайно зорганізувати вірш на цю тему. Мене розсмішили тоді слова «зорганізувати вірш», але мої товариші звикли до подібних виразів, вони негайно почали обдзвонювати поетів. Відомі українські поети не виявили ентузіазму з приводу цієї постанови ЦК, отож зорганізувати вірш так і не вдалося. А тим часом я, для кого коментарі з приводу постанов К були справою звичною, швиденько накидав вірш, що називався рядком із промови Жданова.